A mi munkánk nem engedélyezi a túlságos elérzékenyülés, Joyce. Tudom, szőr, de ott mindenki csont és bőr, a szószoros értelmében. Legtöbbjük tagjai csebek és fekiek borítják. Vannak, akik alig vonszolják magukat. Mifelénk senkinek se jutna eszébe, hogy testileg ennyire elesett embereket munkára fogjon. Látnia kellett volna őket, szőr, majdnem elsírtam magam. Az a brigád, amely a köteleket rángatva veri be az utolsó csölöpöket. Valóságos csontvázak, szőr. George sem láttam még ilyen félelmetes jelenetet. A leggyalázatosabb bűn, amit velük csinálnak. Nyugodjon meg, mondta, sírsz. Mindenért fizetni fognak. De be kell vallanom, szőr, hogy csodáltam a foglyok magatartását.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 Ha látta volna azoknak az őrszemeknek a magatartását, szőr. Hiszen azok ruhába bújtatott majmok. Úgy csaszognak, úgy kacsáznak, hogy az már nem is emberi. Nikolszon viszont meglepő méltósággal viselkedik. Igazi parancsnok, szőr. Ez a benyomásom róla. Kétségtelenül nem mindennapi tekintélyre és ritka tulajdonságokra vall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 Nikolson ezredes tisztelget elsőnek, de a másik sietve, majdnem félénken, viszonozta, jól látta. Aztán sétálgatni kezdtek egymás mellett. A japán úgy viselkedett, mintha olárendeltje volna, aki parancsokat kap. Ez a látvány örömmel töltött el a szívemet szőr. – Én sem mondhatom, hogy haragszom miatta, török, sírsz. Nikolson ezredes egészségére mondta hirtelen Worden,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 Jegyzékbe foglaltak minden szükséges műveletet valamennyi részletével, és szenvedélyesen találgatták az előre nem látható akadályokat, amelyek az utolsó percben is felmerülhetnek. Aztán Worden magukra hagyta társait, hogy üzeneteket vegyen fel a szomszéd szobában elhelyezett rádióvevőn. Joyce egy pillanatig tétovázott. Sőr, mondta végül, ár munk közül én vagyok a legjobb úszó." S mint hogy már a terepet is ismerem. Ezt majd később döntjük el, szakított a félbe. Number van. Joyce-ot kezdte elhagyni az ereje. Scherz akkor vette ezt észre, amikor tántorogva ment az ágya felé. Miután a harmadik napot is a bozót közt hasalva leskelődéssel töltötte, éjjel nekivágott a hazavezető útnak, és egyhúzamban gyalokolt a szállásaig. Legfeljebb enni állt meg egy-egy pillanatra.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 A híd valószínűleg egy hónapon belül elkészül szőr. Joyce olyan hirtelen aludt el, hogy még az arcát is felismerhetetlenné tevő festéket sem mosta le. Cheers vállat vont, és nem próbálta felébreszteni. Egyedül maradt, gondolataiba merülve igyekezett kiosztani a Kváj folyó völgyében lejátszandó jelenet szerepeit.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 Jelentős lőszer készletet is szállítanak. A helyzet egészen jól alakul. A központ jóvá hagyja valamennyi kezdeményezését, és teljesen szabad kezet ad magának. A légierő nem fog beavatkozni. Naponta tájékoztatnak minket. A gyerek alszik. Ne ébreszze fel. Megérdemle egy kis pihenést. Remekül feltalálta magát. Mi a véleménye voltán? Gondolja, hogy...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 Azt mondta, hármunk közül én vagyok a legjobb úszó. És nem Henzeget? Igazam van. Amikor beléptem a 316-os különítménybe, csördölődött volna. nem tudtam, hogy úszó bajnoknak kell lennem, ha főszerepet akarok játszani. A legközelebbi vakációmon tréningezni fog. Egy pszichológiai szempontot is figyelembe kell vennünk. Ha nem teljesítem a kérését, oda az önbizalma, és hosszú ideig használhatatlan lesz. Ahogy maga mondta, előtte sohasem biztos az ember, ő sem az. A kinyilatkoztatásra várs közben emészti magát. A legfontosabb persze, hogy van-e ugyanannyi esély a sikerre, mint nekünk. Azt hiszem, hogy van, és arra még több is, hogy megúszza.